Ja, Varmt välkommen till PL-podden som är tillbaka nu efter en vecka då ja, jag Jonas Hansson lyckades skabla upp ljudet något så fruktansvärt. Det var det bland det uslaste ljud som någonsin har presterats på hemmaradionivå och då vet ni att det är dåligt. Men nu är vi tillbaka i alla fall. Vi ska prata Premier League fotboll, det är det enda vi håller på med här och ja... Uh, vi får ju prata lite om New Soccer Star kanske också i e och <laughs> Men uh, ja. Med oss den här veckan har vi Per Bengtsson. Vad tjena. <skratt> hej Hej. Uh, ja, 25 år. Mm. Lite tag till uh, Liverpools fan från Öxabäck. Uh, mycket damfotboll där. Uh, åt mecka, Men uh, ja. Livet på andra sidan men var väl tantare. så det blev livligt för mig och jobbar på ett kundtjänst på ett mordföretag i Borås. Det mm. mm. ja. Och då beger vi oss till eh, ja, den numera nyhetsstör av besatte Robin Johansson yes. vår korrespondent i Stockholm. Box. Yes, box. Och vann precis Champions League, Spanska Ligan och Spanska Kuppen. Triplen. Triplen och är även i final i EM med Sverige. Fantastiskt. Fantastiskt. jag mm. fantastiskt. Ehm, så bor jag i Stockholm. Jag håller också på Liverpool. Jobbar på en myndighet. Och i helgen ska jag ha husera för fyra personer som ska gå på Swedish House Mafia. Friends Arena i Solna. Mm. Biljetter icke-köpta på biljett.nu <laughs> Och då tar vi, eh, går vi till första matchen direkt här faktiskt för vi vill hinna se på Champions League. Eh, Arsenal tog emot Tottenham. Eh, Tottenham öppnade upp starkt. Adelbaior stötte in en retur men sedan tog han rött kort och sen gick det ut för. Mm. Så, Nej men okay. Nej, vi det var riktigt fint för Tottenham där med eh, när det säkert inte har glömt Att han, vad han gjorde eh, tappade för det bakom ryggen. Det var ju finsamt, enkelt. Eh, Men ja, den lilla eh, fina, jag ska säga, så hade gjort där. Den rev han ju upp sen när han eh, tog den utvisningen extremt ...ja... korkat Tar den liksom på mitt plan streckfot, Ja, det finns inte så mycket annat att göra det. Wow, fy fan. Det var, det var ju, det är så trist för att jag hade sett fram mot den här matchen väldigt mycket. för Efter just att det kändes som att det skulle bli en härlig kamp på värdemätaren, Nu blev det ju självklart skönt för, eller för, säga för Arsenal och ASN och alla fans att få en sån här vinst på Tottenham och inte behöva ha någon ångestmatch och jobbig tillställning såklart. Men det är ju så det är ju alltid tråkigt. Det är ju... När det kommer en så här tidig utvisning. Det sabbar ju hela matchen, gör du. Mm. Mm. På alla sätt, egentligen. Mm. Jag vet inte vad han håller på med. Den gode Malien. Det är, bara, det är bara idiotiskt ibland. så Det är så klassisk klassiskt. Han har väl togoles, är han togolese tänkte jag också ja, säga. Nu ska vi ha rätt på en nationalitet här. Han är, det, som är från det är ju... Det är ju Kanu Kanu, just det mm. Han har inte spelat inte det längre Nej uh, I Premier League uh, Inte Kanu Kanutea menar jag. Ah, ah, ja Ja, förlåt, Kanutea vi, vi menade det, eller jag menade det Kanu är ju, han är ju nigerian vi, vi ber om ursäkt Och vi, vi, annars Nu får vi faktiskt Ta på oss att ha sån masken Känns det som Ja, ah, det är faktiskt dåligt. Det är riktigt <skratt> dåligt, det det? <är. skratt> ja. Nej, eh, tog tog och från tog mm. eh, såklart. Men det var jävligt eh, idiotiskt. Eh, sen så gjorde de ju inte det bra med en man mindre. Det går ju faktiskt att spela bra med en man mindre, men det gjorde inte Tottenham i, i, i första halvleken de blev, de, blev de blev helt paralyserade av att få den här utvisningen, känns det som In, inte någonting... Att samla trupperna och försöka ja, stänga så länge som möjligt. Det kändes som att de bara tappade spelet och ja de fick mycket kraft framåt och... Bra nicka med ett säcke. inte alls uh, sälla om. Nej. Nej. Ja, Nej. men precis inte i inte, inte i första i andra var de bättre. han mm. bytte ju en del och ändrade de om spelssystem allt möjligt så, för att ge dem en chans liksom framåt också. Så det var ju vettigt tänkt. Ja. Det är tråkigt för honom. Eftersom han gjorde en bra match. Alltså, mm. Tränar. Han är det att Verkligen. Ja, vad ska, ska man, vad ska man säga, konstatera kanske att Arsenal ändå kanske har lite att där liksom. Det är ändå ett manfall som Tottenham fick väldigt tidigt. Ja, ja. det ville vi ha att bedöma på den kartan. Det väl på att uh... Ja, den, den såg inte bra ut varsin, men sedan var det ju ändå Derby, derby Så det ska man inte se så mycket Men just eh, Jag tycker väl Arsene har mycket korv det visar som du säger, men att eh, När eh, Alltså det kan ju ändå ge en väldigt Som det spekulerar jag Att det en väldigt väldig just det här mm. Så Ska väl inte Säga för mycket än men sen är det, det Det finns ju vissa De släpper ändå in två mål Det första är ju inte med en man ner Men det andra är ju med en man ner faktiskt Även om man slappnar av Och det är en bra aktion av Bale Så känns det, ju ändå, det känns ju ändå som De har släppt in sju mål på tre matcher nu mm. Mot i och för sig Tottenham och United Det är två lagen i Fulham som också är starka i år Men det här försvaret, jag är, jag är ju som sagt jag är inte övertygad. Nu är de inte alls. De har de tappat ett par platser. De är inte alls de som har släppt in minst mål Det är några. Det är ju har släppt in minst mål. Eller jag sitter och in minst mål, men sen är det Stoke och West har man släppt in färre nu, Sandra har man släppt in färre. De har släppt in lika många som West Bromwich och Chelsea. Så det är inte riktigt den fantastiska start som de har inte fortsätter. Får de ju en ganska, kanske lätt match mot Aston Villa som inte är det tuffaste så Jag tror inte de kommer tappa poäng i november. Eller, ja, de möter Everton då kan de kan tappa poäng. Men, ja. Jag tror det är jävligt bra bara att, de, att de får göra de här målen. Att det deras tre offensiva nyföljare får göra mål. Det, det ger ju mycket även fast det är mot med mot motstånd. Det, det, så vet man ju som spelare själv att det, Visst det är mot sämre motstånd Men det är ändå självförtroende mm, verkligen Det tycker mm. jag Ska vi lämna Arsenal och Tottenham kanske Eller om det är något mer ni vill ta upp kring matchen Nej, vi kan Lämna den där hen Ja. Och då går vi till väldigt glada nyheter för er två Liverpool-fans. Liverpool vann över Wigan med klara 3-0, faktiskt. Mm. Och det var ju en Luis Suarez som ja, gick vidare på sin tokigt heta målform. Mm. Som är nu, först till 10 valjer. Och det är som du säger, extrem form är i nu. Och ja, vad ska man säga, det är dålig första halvlek från Liverpool men eh, tycker Rodgers eh, sväger om på det väldigt bra, han plockar ut Soso med 10 eh, minuter kvar till halvtid In med som får en bättre balans i laget och eh, skapar en farlighet innan paus och sedan i andra så kommer det till ledningsmål och då var det egentligen inte mycket snack om vart det skulle sluta Det var ingen skada på Soso Nej var det ja det är det är lite morinio gamla tidens Mourinho känns det som att ta såna tidiga byten. Mm. jag ser ju positivt på såna saker men det är bara för att jag är kanske inte är en tränare egentligen så jag tycker att man kan göra byten tidigt men eh, det är jag, jag gillar den stilen det, Lagerbäck måste ju vara färdig om man skulle sätta Byter en halvtid mm, inte någon skada Det är ju... Det är att... ju ja, att svära i kyrkan, verkligen. Mm. Ja, i hans kyrka i alla fall. I hans kyrka, kyrka. Mm. ja jag Har han en i kyrka? Nej. Maradona har en kyrka, inte Lagerbäck. Ja, på IM vinner han. Går på han Islan, till ja. meisland till VM så får han någon kyrka, skulle jag tro. Kyrkor heter han. Kyrkor <laughs> Ja. Nej, det var, det var kul, kul att se Och Wigan är ju ett team För fem matcher i rad Innan den här som Liverpool inte hade vunnit Mot Wigan mm. Sån sak även, även om det är bara Wigan Men det är ett boogie team Så att vinna mot dem med 3-0 det, det är mer styrka att vinna mot Wigan med 3-0 Än mot vissa andra lag på Niederhalman Tycker mm. jag Ja, Wigan har ändå sett rätt ojt i tagen också som tycker jag är rent spelmässigt. Mm. Liverpool har haft en tendens att klappa igenom hemma mot dåligt motstånd inom situationstekniken sånt som de ska slå. Det kom upp en rolig statistikbit som man kanske missade men det var ju att jag tror Rafa Benitez under hans år i Liverpool så var det jag tror en eller två gånger förlorade han hemma mot ett lag som slutade under Liverpool i tabellen. Eh, så har det inte riktigt sett de senaste åren direkt. Men Nej. det är ju liksom... Det har varit ett liksom, ganska bra fästning ändå, men... Eh, det är lite, annan, lite annat lag då. En lite annan go och trupp alltså. mm. Mm. Det var, det var fler som imponerade. José Enrique har ju verkligen de två senaste matcherna varit, spelat på en nivå som man inte har gjort innan. Så han kanske har anpassat sig bra och ja, verkligen keter fan på att nu ska han, han har ändå varit utanför trupp och skada så och sådana saker också. Mm. Jag tycker det märks också att Gerard faktiskt har kommit upp i en, en bra form. Det märktes ju ja. mot Sverige bland annat men äh, ja. även, även i klubblaget nu. Det var väl inte mycket som imponerade i Wiggins stort. De gjorde väl en tyfsad insats till att börja med men det var ingen som glänste. Corne hade inte alls någon kul match. Där fram tyckte jag inte. För han är väl bra i andra matcher men han hade, han hade mm. inte lätt att tampas med skärter och agger och mm. allt sånt. Nej, verkligen inte. Nej, jag tyckte just med, med, den, med Wiggins Alltså, de inledde ju ganska pikt, så de, eller efter tio minuter så lyckades de ju vara bra på att hålla i bollen och eh, stoppa Liverpools eh, försök till forcering eller liksom, tempobyggande. Och drog ner de rörde sig väldigt bra och spelade fint, men sedan tappade de lite och det och sedan när eh, Liverpool-plocken Henderson och han och Gerard skulle de två in i mittfältarna. Eh, McCarthy och, ja, det är det nu mer vad. Då tappar de väldigt mycket av spel, Och det blir mest, mest Långbollar ifrån mm. Mm. Ja. Ja, men Det var bra kul För Liverpool upp på Elfte plats Bara fem poäng bakom Everton som är på en femte plats Bara fyra poäng bakom Arsenal Bara två poäng bakom Tottenham mm. Det kan börja klättra uppåt Faktiskt Carragher var väl ute och sa att han trodde på en topp fyra placering så optimistisk är inte jag än Men uh, ja, det, det kanske inte blir Det blir nog inte riktigt lika jävlig säsong som förra säsongen Verkar det inte som tycker inte jag Nej, Nej jag, tycker det, jag, jag tycker att Liverpool har hållit ganska Hög spelmässig kvalitet men inte riktigt Fått ut så mycket av det tidigare under säsongen nu Och får ni, får ni in en anfallare Till i januari så kan det faktiskt Se väldigt bra ut mm. Och igen är nere där på 16 nu plats. Det är de 16, 17 där de kom troligtvis kommer sluta. Någon av de platserna lär det om de inte trillar ner precis. Men, mm. 21 insläppta mål. Inte, nej, minus 9 målskillnad. Det är, det är bara de tre bottenlagen som har sämre målskillnad. Så, ja, de har inte riktigt kunnat matcha som ja, de brukar väl spela så här. De har, de har ändå tre vinster. Mm. Det är väl det som är styrkan för det är ju inget av lagen runt omkring har ju så många vinster, sen spelar de andra lagen mer lika de har inte haft lika flytet det här säsongen än, men vinsterna ger ju mer poäng de mm. mm. ja, chansar ju lite mer ibland och ja. vinner därmed lite mer, Varför jag förlorar också mer, men det brukar lönas i slutet yes. en sak jag tycker att det är ett bra lag med, en bra, med ett bra system men med ganska dåliga spelare Man får, mm. så, uh, det är väl det som fäller dem lite att det det kanske du skriver ut emellanåt men sedan så är det någonting dåligt dålig pass liksom, så har de 1-0 bakåt uh, och liksom får inte ut mycket mer av det fina spelet än någon distanskott Mm Ja, så är det. Väldigt sant. Mm. ja Vi går vidare och pratar om ett lag som ser riktigt dåliga ut just nu. Det är Newcastle som förlorade hemma mot Swansea med 1-2 efter ett ganska sent dembabamål för Newcastle. Mm. Mm. Mm. Mm. På en benarfade drivskottetur. Det mm. mm. ska väl tilläggas också att de saknade ju Papi Cissé Senegal mm. att Senigall hade anmält Newcastle till UEFA för att ja jag har bara läst Newcastles version av det men det var att han, vill, de, han fick inte åka på landslagssamling med dem eller de stoppade honom för att han, hade, han var lätt och de erbjöd mm. att liksom en läkare kan titta på dem och titta på honom och sånt så att vi kan få det bekräftat sedan höll de inte av sig Och sedan kom I föreläggandet Att de gick det direkt till UEFA Och fick, dem, fick han stoppad Trots att de eh, Spelade schysst Eller vad man ska säga eh, Så han wow. fick ju se från sidan Yes Ja det var lite Det är lite tråkigt Sen så vet, eh, har det inte funkat så bra Med dem tillsammans Ändå, men det är alltid en bra Spelare att ta med i truppen och kan man slänga in Eller starta med också Fick ja. ju Sammy Am Amiobi spela istället mm. Istället för Chola Det var väl ingen bra match Av Newcastle de är, det, är ben, de, det är Ben Arfa och Den Baba som är de Bra spelarna där just nu känns som TOT var ju tillbaka var det första matchen han var tillbaka? Ja, det, var det. ja det, var det. det måste det vara. måste ha varit det. Han hade inte någon riktigt bra match, men han är inte riktigt i matchform riktigt på sedan, eller i omgången senare spel. Uh, men det ser inte alls så bra ut. och. Däremot är det självklart imponerande av Svansi och Mitchell gjorde mål igen. Mm. Uh, han har inte fortsatt i den hysteriska målformen som man börjar med, men det är det är en spelare som kommer fortsätta göra mål hela säsongen känns det som. Mm. Inte bara att han ibland han, han har, han har det i sig. Verkligen. Det plockar lite här och där typ. Det måste mm. Se. Mm. Nej, Det är ju en klassspelare verkligen. De har fått håll på känns det som. Mm. Mm. Låga mm. Mm. Det är Imponerande och sponsy som fortsätter på förra säsongens succé. Inte riktigt så högt då var de väl ännu högre upp och slogs det här, här i början Men mm. det var väl runt den här positionen De slutade sen eh, I ligan Och det kan de nog fortsätta göra Eller göra den här sången också det... Ja, det är väl det som är ambitionen Att klara jag sig vara. kvar Måste ju nästan vara ambitionen Jo, det måste ju jag tror mm. att det måste vara ambitionen mm. eh, Till att börja med För att så pass etablera det är man ju inte så att man ska Det är många lag som har det Det är samma sak med Wigan och stoke Och Tåk deras grundambition måste ju ändå vara Att klara sig kvar för de vet att Det kan gå på skolan mm. eh, Det är lite skillnad på de andra Det är först Sen Fullham, kanske Sunderland ska Sunderland Känns som de egentligen borde ha en högre ambition och att bara klara sig kvar ibland mm. Villa ska ju ha en högre ambition Fast nu har ju de en väldigt dålig trupp eh, Men alltså Reading och Southampton och Wigan Och Aston Swansea Det de, de måste ju vara deras grund Även West Ham såklart eh, Det måste mm. ju inte vara grunden Att vi ska klara oss kvar är det viktigaste Verkligen mm, ja. Bra för Mikael Laudrup Som tyckte att det här var en av de bästa Borta matcherna Under säsongen tillsammans med QPR-matchen mot Liverpool mm. eh, Liverpool Liverpool Yes Ja, då går vi väl att kika på ett lag som det går riktigt huset för. Det här var ju ett bottenmöte utan ett like. Det var Southampton som mötte Queen's Park Rangers som fortfarande inte har vunnit i Premier League det här året. Nej. Ja, det var Jason Pansion Show var mm. inblandad i allt eh, som Southampton skapade eh, och fick självgöra ett mål. Och eh... Det var liksom ja, QPR det är inget försvarsspel att tala om som de har och därtill att de fick ju ändå en ja, hyfsat tidig reducering i andra halvlek men de klarade inte av att bygga på det utan de tappade tillbaka det direkt till eh, sa 15 som fortsatte att föra matchen och mycket riktigt eh, spikade igen med några minuter kvar där Mm. Men ju Mark Hughes uh, sitter kvar ändå Ja, oddsen har ju gått ner något fruktansvärt på Harry Rednett där i alla fall mm, var det någon, till... någon av ja, någon fans var det skilt också Harry kommer save us mm. <laughs> Det var Svennis hade tydligen också rekorddroppat nu under dagen som <laughs> Fem ja. gånger pengarna gäller dock ja. om man vill satsa ja. på svenskt här. Eh. Ja, just nu känns det ju nästan som De är på väg mot eh. En eh, Darby-säsong Med mm. Darby uppe 2007-2008 Som i och för sig är extremt när de, när de slutar på 11 poäng eh, men mm. de är... mot United I första gången, tror jag Ja, precis, och det var enda vinsten på hela säsongen mm. <laughs> Så de hade i alla fall en Positiv start eh, Men eh, Det är Elva ja, poäng kanske de kan klamras över Det ska jävligt mycket till om man inte tar min elva poäng Fast mm. I och för sig i den här takten så har jag spelat Jag har spelat en tredjedel Av säsongen snart Snart ja ja Och ah. oh fyra gånger, om de fortsätter i den här takten har fyra poäng efter en tredjedel om man tar fyra gånger tre så har de tolv poäng så att de kanske men här, kan klara sig över om de fortsätter så här mm. Mm. Nästa match är ju borta mot uh, United ska ju tilläggas uh, Som bör uh, vara ganska 20 uh, också Vi kommer komma till den matchen ja. snart mm. Men där det kommer det en ganska uh, överkomlig serie med uh, Jo bottening men det är, Frågan är det för sent mm, ja, och, det, och det verkar ju inte ens för Southampton är ju ett bottengäng också mm. och inte ens där kan de få till En bra prestation mot eh. och, och, Ja, United blir ju Det, det, det, det är ju Årets skräm hit tills de vinner borta Mot dem, och sen Sandran borta Det vet vi att <går> De får ju max med sig en poäng Därifrån känns <håll> <håll> det som det känns väldigt roligt i det det krysset som gäller eh, även för sanden så nej det, det är, jag är jag är lite chockad fortfarande. Eller det är chockar de har ju så det är bara för att de har namn spelare jag kan ju nämna jag kan ju, om jag skulle få bilder på spelare så skulle jag kunna säga att ja, det här är Julio Cesar det här är Julio Cesar Bosingwa Anton Förden ja Ryan Nelson ja eh, Armand Tröver det skulle han inte sätta eh, Granero, ja. Cc, ja. Hoylet, ja. Tarabt, ja. Sen om man går till Samshampton så är det så här ja, det blir väl lite svårt direkt. Va? Jag vet inte om jag kunde sätta någon där riktigt bra och det är bara för, om jag kan sätta dem det är det bara för att sätta om den här säsongen. Jag tror att jag innan säsongen skulle jag inte kunna sätta någon. Eh, och det är väl därför man tycker att fan, de här skulle jag kunna spela lite. De här skulle jag kunna ta poäng. Mm. Lite bli, Kanske lite namnblind där, men Ja, alltså ja men rent namnmässigt så tycker man ju faktiskt att de borde ha en chans, eller borde klara sig kvar. Det ska gå bättre. Om man säger att Wigan har ett bra lag och en bra spelidé, men dåliga spelare så har kanske Queen's Park Ranger en... Är de ju ett dåligt lag och kanske har en dålig spelare då, men har ganska bra spelare. Ja, typ. Mycket... Vilket då kanske leder till att det är Mark Hughes som ska bort. <laughs> för att ekvationen ska gå ihop, så att säga. Ja, ja det är där brister, liksom, man kan härleda ganska mycket brister till honom. att liksom mm. Varför är försvarsspel så dåligt? Varför ser spelarna omotiverade ut? Mm. Vem är det som har ansvar för det? alltså Det är visst att det är spelarna som ska liksom, spela ut idéerna och liksom, det är de som ska stå för insatser, men det måste ändå komma tankar och idéer någonstans och en motivation också. Man, ska, man kan inte snacka om att ah, men det är ju klart de ska dem med proffs, bla bla bla men det funkar ju inte så det vet man ju. Mm. Om jag, om jag får knyta till den här säsongen, bara för att jag var inne och kollade på den Darby tabellen, hur det såg ut då när de kom så sådär sist med 11 poäng. United vann ju det här året. Men 22 insläppta mål hade de På det hela den säsongen I år har de, nu har inte kommit till United Men i år har de 17 insläppta på 12 matcher mm. Det är helt det var... andra lag alltså. det... Men, men det var ju den säsongen United spika igen bakåt också När Edwin Fandes här slog en Rekord i insläppta mål det det. Vad fan 58 plus mål liksom. mm. Gjorde 80 mål framåt det... Ja, det, det var ju de var så bra. Det var ju liksom där Vidic och Ferdinand och var stabil till var. Evra var bra och herregud. 33 mål på eller 31 oh. mål på Lille. Lille R mm, tänk på ett positionsspel i defensiven. Vad spännande det har varit. Och och och 13 mål på Jon Carel. Nej men. starkt. Det är där faktiskt. Men eh, om man, då, kom, Villa sex, då kan, kom Aston Villa sexa också. Mm. Det är också, det är också kul, en kul koppling. Så är det och de sakerna menar du? <laughs> ja, gammal. <laughs> Vi mål, det är ganska mycket. Ja, det var ju topp 10 på i, ja. i, i liga. Ja, vad ja, gött. Yep, yep. Ja, ska vi byta match? Vi går till. Eden. Ja, den för mig kanske nästan mest största överraskningen i helgen. Redding tog emot Everton och vann med 2-1. Vad hände? Ja, de hade en ganska mycket flyt för de borde fått en straff emot sig vid underläge 0-1. Och uh, när de täckte bollen med handen i straffområdet. Eh. Mm. Uh, sen De hade väl lite målen också. Men jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Coleman var väl ganska dålig? Var det inte så? Just det, han drog på sin straff där också. Mm. Men Everton har ju varit de var ganska duktiga på att vända under läge, men de klarade uppenbarligen inte av att hålla ett överläge. <laughs> Nej. <laughs> Nej, tydligt. Men andra sidan, alltså, de hade ju ganska mycket chanser att avgöra, men de fick ingen straff med sig och sen sumpade chanserna de hade, plus att uh, Reading var väldigt effektiva, och det var väl kallade nybörjeflyt, eller vad man vill, men de fick väl lön för mödan, för det mm. är slitet de brukar lägga ner. Mm. Uh, och det är ja. typiskt att det är ett sånt liksom, höstens formlag, tillsammans med, med West Bromwich ska åka på en sån mina bortom mot ett sä säkert lag. Liksom, det är säkert mm. poäng. Ja det, det är väldigt typiskt. De hade, det stora var att de hade problem att göra mål. Mm. Det sa, sa Moise efter också att det handlar, det det, det inte gick att skylla på den här utbildningsrassen egentligen. Det handlar om att de gjorde inga mål på chanserna. Eh, de tog inte det rum då, då, då det, kan man förlora matchen. Så eh, de, är det så att Everton är på väg in i inom. För de såg inte dåliga ut de det var inte så att de Hade jättestora problem Jag tror inte de är in i någon jättestor Formsvacka, fast det blir ju tuffare motstånd Som kommer nu så Det kanske är på väg ut för. Jag tänker ju... att även de fortfarande är ett energilag Så att när det kommer de stora matcherna Så taggar de till lite mer också. Ja. Så här. De, har inte, de, har ju, de har ju De har ju också lite svårt Att Täppa till bakåt faktiskt Det är många matcher nu Där de De har, de har ju släppt in 16 mål Vilket är ganska mycket för att ligga så Det görs mer mål Premier League har ju konstaterat Så det är håll en sak Men De har släppt in två mot Wigan och två mot Liverpool Två mot Fulham de, de På de senaste mm. fyra omgångarna Och så, så går det inte att göra om man nu ska Fortsätta vinna matcher Det går inte att släppa in mm. två mål I, i, i, i fyra av, eller säger, tre av fyra matcher För då är det jävligt svårt att vinna Det måste man göra i tre framåt Och så pass bra framåt är de ju inte De är inte Manchester City eller Manchester United Nej Det eh, Destén tillbaka nu? För han var väl inte med förra, förra gången eh, Nej Det var inte. Det sa han inte Nej det var han inte inte ja, nej, för de, då spelar väl med Heitinga då? Va? Ja, Heitinga. Mm. Och det, det är ju ett klart nedköp. Ja, själv tycker jag, på Mittback. Det är det i alla fall. Mm. Sen spelar ju lite kul Hitze i Sverige. Nu är sin första start. För Just det fanns Han var i alla fall med från start. Mm. Nej, det var hans andra start. Men ändå, vi skiljer på honom. Ja, så är det. Vi går till Manchester City som körde över Aston Villa 5-0. Ja. Det var. Man vill ha slut med ligakuppen på Eastlands, men eh, ja, det är skillnad på ligakuppen och ligan. Men det är mest... Det, jag tar med mig tyvärr, det är de två extremt löjliga straffarna som City får med sig Ja, det är, faktisk, den som, det är synd om Villa är där Ja, den ena är ju inte ens Hans på höna, hörna liksom, den, den går över axeln och den är en United-spelare som nickar den äh, äh, City-spelar menar ja. äh, och tror är, domaren tror att det är lindy tror att det är en vilda spelare och därefter så får de en till straff när jag vad va? som mm. gör en glitackning och eh, det är väl sitt spel som försöker vända med bollen och då kommer ju Bannon bollen på armen med en av att armen det är liksom mm. en naturlig mm. rörelse när du mm. eh, glidtacklar och, och, och samma linjedomare som plockade den också Ja. Så, och håller han på med Ja, det kan man undra Det var. Det är så här, City behövde ju inte ha den hjälpen De skulle ju vunnit den här matchen ändå mm. Så Det är ju på så sätt det, har väl, jag vet, det blir ju som tur var Inte massa snack om domar etc För att på ett sätt, för, När det är jätteavgörande så blir det ju så mycket får det så stora konsekvenser Nu mm. visst, det är ju plusmål Vilket i slutet, man kan vara jätteviktiga Så på så sätt så och de får en bekvämare resa Aguero får göra två, TV 2. två Det är bra för självförtroende eh, Och alla möjliga saker Och sen Villa som i, i sin tur får massa minusmål Vilket de inte behöver ha I slutet av säsongen heller. Mm. Men ja, Det är inte så mycket mer Manchester City är ju, ju 5-0 bättre Än vad de Villa är just nu. Det är ju inget mm. Nej Det, det är det faktiskt det är inte riktigt samma, De spelar inte riktigt samma, samma liga ju. Ändå. Nej, det gör och de inte, det, är, inte det, det kostar ju Den truppen kostar ju lite mer också Och den har ju lite mer landskamper Och de har lite mer allting så det. Ny, Nya serieledare Manchester City Mm vi går till kampen om tredje platsen nästan i nuläget här. West Bromwich tog emot Chelsea och sa tack och hej och vann med 2-1. Ja. En riktig bragdmatch. De låg ändå och försvarade ganska länge där när Chelsea tryckte på men inte riktigt fick till. De slog ganska mycket inlägg Chelsea och det är ganska svårt att slå inlägg mot Jonas Olsson faktiskt känns det som. Ja. Det är jävligt imponerande. Mm. Ja, extremt. Uh, det, det, jag ser där, det, det var ju liksom att det var ju sällan så brännande farligt för Chelsea att komma närmare än en, en mm. så Utan det var, det var inga monster. Jo, i sig, Boas och Michael jo. gjorde ju två riktigt fina reflexräddningar på Starry Scott. Mm. Uh, men annars tyckte de, det var ju fina sig individuella prestationer, men jag tyckte de höll. Laget känns i stången väldigt bra. Så. Ja, och hur, hur bra är inte Shane Long egentligen? Ja, det... Det är, det är ju helt... Har han alltid varit så här bra? <laughs> Nej, han, han börjar ju segla upp som eh, en av de... Ja, det mest positiva positiva utropstecknet överhuvudtaget känns som. Mm. Eh, som är så alltså, jäkla duktig. Uh, men de är ju väl, väldigt, väldigt, väldigt bra överlag. Eh, och det händer här Där, där vinna, har vi ju ett väldigt bra lag Med ganska jämnbra spelare Det är ju helt ja. eh, fantastiskt Och en tränare som gör det väldigt bra Och extremt mm. tyckte Och nog Absolut kan gå till något större Och ta sig an Det kanske vi ser den framtida eh, landslags. Tränare. En skottet. Eller skott, ja det är väl kontroversen att han skapte sånt. Jo det är sant. Men ha, ha, en, i alla fall en landslags det, det tror jag. Det, ja absolut. Om man fortsätter så här eh, mm. och större uppdrag också kanske. Sen är det svårt med brittiska tränare är ju lite svårt för sätt. Så det är ju typ bara i det är bara i i Premier League de kan tala oftast. Mm. Är, de är ju de, de värvas de inte av spanska och italienska och tyska lag så nej bara holländska bara, ja, ja. Uh, men det, det som är mest mä imponerande tycker jag är att inför matchen det är en sak så här. om jag om jag inför, någon införsesong säger ja west ham hemma mot eller west bromwich hemma mot chelsea var, hur, hur kan det sluta säger ja west bromwich kan nog de är ju sämre och så De, de kan nog kämpa sig till en poäng Lite på underskattning och sådana saker Skulle jag säkert ha med i mitt resonemang Men Man kan inte underskatta ett lag Vilket jag inte tror Chelsea gjorde heller När de ligger Så, så pass nära de låg, ju, de låg ju bara fyra poäng efter där på en, en, en fjärde plats mm. då, då finns ju inte underskattningen Med i en ekvation längre Det här handlar ju mer om att Ja, trots att Chelsea vet att det här är ett lag som vi kommer så svårt mot Så klarar de inte av att vinna mot mm. Mm. Nej, men, Och, det är, ja. Man kan inte vara mer förberedd på Vad som väntar Nej, precis. Sen visst, det är Champions League det är en extremt viktig match mot Juventus Det påverkar ju Alla mm. Champions League-lagen Torskade mm. eh, inte. Men de Hade en så speciell match Men det påverkar ju självklart Mm Jo, jo, det är klart man vill ju vila in för det nästan så. Vi går över på bänken. Ja. Men Ingen som mm, från, från West Bromwich för att det var inte så att de satt ut till mot jävla B-gäng. Nej nej. Om man, om man tar in den spelare man värvar för vad var det 250 eller vad kostade han 300? Eden. Mm, Vad sånt. Mm, 370 miljoner tror jag. då då spelar man inte med någon B-trupp precis. Nej. Inte direkt. Nej, och det är inte direkt inte. att Moses och Dennis Arlidsson fick kan kosta kaffepengar heller. Och de hade halv miljardsanfallare centralt också. Mm. Ja. ja, ja. Det. ja. Det. <laughs> det kanske är det där problemet är. ligger i sig. halv <laughs> ja, miljardsanfallare sick. Han är uppenbart fel att han är en halv miljardsanfallare just nu. Kan inte ni bara buda så här typ? Eller? Ja, vi lägger en 50 mille. Kan vi inte få någon? <laughs> inte fönstret. Det snackas ju mer om Starwoods till Liverpool just nu. Det är så? Det tror jag ja, det är, är ju... lite. Ja, det är ju sjukt oväntat att han går till er. För nu jag tänker på eller... att han nästan är deras bästa forward just nu. Ja. Nej, men... Ja, om vi... Jag ska bara göra en avstickare kring det. Och det var ju att eh, Liverpool var intresserad av honom i januari i samma fönstret. Men då var det bara på lån. Chelsea ville sälja. Eh, och Liverpool var intresserad av lån då. Och... Och... Ja, han verkar väl vara... Om man läst lite åt... Ett, ja, rövhål. Eh... Utan måste packa in Men eh, att. Vad eh, ja. har för att Liverpool skulle vilja köpa honom i januari? Förrän, så, visst, nu är Borini borta, man är tillbaka efter januari också. Ja. Men liksom, varför vill vi vill punga ut 15 miljoner pund som är svin, mycket från honom. Eh, när han sitter på bänken en hel höst i Premier League. Ja. Mm. Men jag måste säga att jag är lite chockerad när du säger att Chelsea har ett överhåll i sin tur. Ja, hej. Det är ju också. Det, det trodde du inte. Det trodde jag inte. Nej. Nej, inte bara Nej, ett. Vi ska kolla in mer på det laget. <laughs> Just det, Markus Rosenberg fick spela. Mm. Det är så att poängtera. Han gjorde en pigg insats, får man säga. Han gjorde det han skulle. Han kom ju in mot Shane Long och sprang där uppe. Och fick mm. väl inte bollen så mycket, men han vann väldigt mycket nyktuella mot Gary Cale. Och så fick frispark i dem, han förlorade i princip. Så det var Det Det är kul att ja. inte bara... Nu vet jag inte om de, de fick inte spela med Lukaku. Nej han min... fick inte. Så brukar det vara i låne-dealer. Så det var ju, mm. ju klart Annars skulle han nog inte få spela med. Men eh, att göra ett mm. pigt inhopp är ju alltid bra. Verkligen. Eh, och det är så, det tyckte, jag tyckte den så bra ut. Det, den gången han kom fram var han väldigt själv. Och eh, gick förbi mittbacken. Och fick till ett skott i alla fall. Så det är ju alltid något. Ja. Han, hade, han väntade lite om någon, se om någon annan kom farande i boxen. Men det kom ingen hjälp. Så då fick han skjuta själv. säg. kolonin. Mm. svensk kolonin. Ja, det är tråkigt. Ja, då går vi till ja, Norwich. Som vann med 1-0 över Manchester United. Det var en ganska övertygande seger faktiskt. Det, <laughs> för att det är en ganska Vilken fin övergång. ska ja, ja. vi gå över till. Ja, Norwich, eh, Norwich spelade ut United i princip i första halvlek. Om jag ska veta, United hade inte mycket framåt. Man startade med Gigs, eh, vilket de, jag tror vi förlorat två av de tre förlusterna mot. United har kommit med Gigs när han startat i alla fall Ja, han har väl startat fyra tror jag och ni har förlorade ja, två Och den andra som vi vann med honom är ju mot Liverpool de mm. vann till stor del på grund av att ni fick en man utvisad Ja, ja det, var, nej, det var inte Giggs förtjänst Det var ju verkligen inte, Gigs har varit riktigt, riktigt usel, jag var ju lite chockad av att han fick spela från start för Cleveley med flera Ja, och kanske så, så, ja väldigt märklig coaching Ja, det var det var dåligt faktiskt. den ja. Hernandez från start, det förstår jag. Köper jag mer med tanke mm. på hans form? Eh, Kommer inte heller till sin rätt och riktigt. Men eh, sen så... <laughs> jag sitter och tittar på matchen och sen... Så, det går dåligt för United och Man byter... Men man byter inte ut Giggs. Man byter inte ut Ashley Young som var varit så dåliga som man gråter. Utan man byter ut... Eh, nu kommer jag att se ihåg. Man byter Valencia. Ut och Valencia liksom. Och jag satt och bara var förtvivlad. För alltså Ashley Young hade inte haft ett inlägg som gick fram. Det var så dålig kvalitet. Så jag, jag kände att... Jag kunde gått ner på vilken division 5-träning som helst. Jag kunde inte som kunde slå bättre. liksom, Inlägg. Uh, nej. det var Jag satt och var förtvivlad. Men Norwich såg sjukt starka ut låg försvarade väldigt bra mm. de, få, de farligheter som United fick var ju ruddy där och var, var galant helt enkelt och sedan när de satte fart framåt så tyckte jag de var riktigt duktiga, höll i bollen bra utnyttjade svagheterna som United har i sitt försvarsspel och ja, United såg väldigt avmaskerad ut, man har ju maskerat sitt usla försvarsspel med att spela bra anfallsfotboll innan, det är nu spelar de inte bra anfallsfotboll och då såg man hur förfärligt dåliga United är på att försvara sig. Speciellt med Giggs i mitten som inte ens jobbar hem. Nej det är. Ju... Norwich har hittat det där också, vilket är kul för dem. Jag jag visar att det kanske inte var en one-hit-wonder förra året. De har kvalitet. och ett bra. Mm. Det är också ett bra lag. Kanske inte fantastiska spelare på alla positioner, men ett bra lag och ett bra tänk. Mm. Men jag vet inte varför Visst det vilades lite i United Men egentligen vet jag inte varför För de är redan klara ett år i sin Champions League -grupp. Mm. Mm. Ja, det, jag tyckte det var Jättekonstig coachning det, måste, det var ju någon sorts Jag vet inte Så Alex brukar ju få något sånt här När man börjar ifrågasätta hans mentala styrka När han coachar ibland Men ja. så han tar nya tag efter detta Och verkligen ser över ja, att Giggs ska nog inte spela från start Nej. i någon match i princip. Eller spela alls. Det kan ju vara en sån rotationsgrej <här> bara att visst att man vill vila lite spelare och så för att man vet att det är en lång säsong och det är ju mm. säkert klokt men det, man får ju inte vila spelare och tappa poäng för då, då spelar det ingen roll att de är hela sen. Nej. Man, liksom, man måste ju ta, fortfarande ta poängen man om man spel, vilar spel. Men det är liksom, som sagt, för Chelsea kan ju förstå Att de vilar lite Eller i alla fall de inte körde max På alla, alla positioner i, I sin match eh, Även om de inte hade bra för De har ju, som spelar sagt mot Juventus Det är lite värre än att möta, att möta Galatasaray Fast de behöver inte ta poäng gång. Jag tror att Källiken och spelar i den matchen. Ja. Det gör de gör dem också. Det är ju ett belopp. Det gör de. ja, ställer exakt. upp ikväll. Exakt. Så jag vet inte. Det känns konstigt. Det känns konstigt och det är dåligt gjort såklart. Det är inte inte bra. Ingen bra match att tappa poäng i. Mm. Det är komma. Nej, nej, det har varit vettigt. att roterar i alltså forwardsdel eller så här, hur ska säga. jag säga? I sista det... tredje delen. Nej, vet fan. Ja. Nej, men mm. tredje tredje förlusten nu. Det är inte mm. Det är inte så imponerande Nej och 17 insläppta mål är inte heller imponerande Verkligen inte det är Forts, ju fortfarande, De har ju vunnit flest matcher och De ligger två så att det är inget Man ska ju inte vara överkritisk heller För att det, det, de har ju haft en bra säsong hittills. Ja, ja, vi, vi, vi, vi har spelat riktigt dåligt I vissa matcher och ligger fortfarande Ett poäng efter jo. City P Precis de leder. Fast det är ju det som är grejen också det, på, Man kan ju se det på två sidan. Antingen så ser man det som att trots att de har spelat dåligt har de vunnit Eller så är det Trots att de har spelat dåligt Och att kommer att spela bättre sen Eller så ser man som att de har spelat dåligt Till slut kommer de inte ta på Som här mm. att det Nej, här, exakt, Innan kanske någon... var mer symptom som, som snart kommer liksom, slår, slår det till Hela sjukdomen det här man börjar tappa poäng För att man spelar dåligt Inte tvärtom att man blir, börjar spela bra Och vinna matcher Man kan ju lika gärna fortsätta Och inte ha den här flytet Genom situationstycken mm. Mm, Exakt. Men, ja, nu är det att det känns lite om liksom, till slut så får man väl de resultat man förtjänar mm. så de kanske inte fått nu om man få. Verkligen Nej. Men positivt är ju att Småling börjar komma igång lite grann i alla fall även om han inte var så esters bra och att Filjons satt på bänken igen Ja, de har ju, det finns ju Då får vi tillbaka Filjons i bra form hade ju varit guld och värd i det här läget sen jag eller en Vidic kanske. Det, det ska ju bara vinnas mot QPA nästa, så det är inte så att det kommer någon stor effekt just nu. sen nej, så, nej. Så, så Självklart höjer jag ett litet varningens finger för West Ham i omgången efter. För det är ett tungt mm. lag att möta. Det är det verkligen. Och ju när de har ju just det där som Uniteds mittbacker har problem med. De har tyngden. De har bra på fasta situationer. Mm. United kommer ju släppa in mål mot West Ham, det är inget att snacka om. Mm. Mm. Mm. Ja, vi går vidare till Ja, det här är ju nästan, nästan Ännu mer överraskande Att uh, en Uniteds förlust tycker jag Inte det att Fullen förlorar Men att Sandalen gör tre mål Ja, man hade väl hjälp att Hangeland var utvisad Och Fullen tryckte ju på ganska mycket framåt Det väl mer in Anfallare än försvarsspelare När Mr. Hangeland för att lämna planen Mm, mm. mm. mm ja det är en tillmatch som innan situationstekniken Förstörs i den av att en tidig utvisning, även om inte riktigt lika tidig det är efter en halvtimme här, alvarlighetsvis för avlägset 15-20 minuter, mm. uh, men det är fortfarande 60 minuter fotboll kvar att spela med en man mindre. Uh, det förstör ju såklart matchen. Den här utvisningen tycker jag är hårdare. Uh, den är inte han har lite dobbar och så men den är, den är ganska klockren på boll eh, Egentligen ganska kontrollerad trots att det, för man kan ju tackla med före, Dobbarna före före eh, och var kontrollerad så, för att det var inte kontrollerad han bara slänger Nej. in i foten han glandser sig mer att Tycker jag i alla fall det ser ut som att den är ganska kontrollerad i och Han är tacklad ut med gräset, inte högt upp mot en fot. Eh, mer. Den, är, den, är, den är mer okej. Okay. Sen köper han köper nu rakt av också, vilket hedrar honom. Eh, han kunde ju tjafsat mer. Adbajor köpte ju sin faktiskt också. Men jag vet inte om det hedrar honom för nu ser jag klockringen så att om han skulle tjafsa där så skulle han ju bara vara idiot. Mm -hmm. ja. Jo. Det är väl så. Så det är viktiga poäng för Sunderland som om de vinner hängematchen mot Redding inte ligger riktigt så uselt till som man kan tro ändå faktiskt. Trots att de var helt undervisen, offensivt sett i alla fall. Nej, men det beror också på många andra lag där det är ännu sämre än vad de är. Mm. Och Steven Fetch. Ja, såklart. Eh, han, han har ju varit värd sina pengar faktiskt, oväntat nog nästan mm. Även om jag tycker han är duktig Verkligen. Jag trodde det var ju det var starkt att fullan få in det här målet med Petric eh, vilket var ett ganska snyggt mål, väldigt bra gjort av Damien Duff som man måste gilla den gamla hjälten som han är när han spelar in den och bra direkt avslut av Petric eh, men det var ingen kul man skulle fulla. Att bara det att Kassanitskis gick, gick sönder innan mm. den här utvisningen också. Det förstör ju mycket av planen. sätta in Jega som en lite annan sorts fotbollsspelare än Kassanitskis. Mm. Eh, och var och tvungen att slösa ett byte redan efter 25 minuter och sen ett till så att det blir en utvisning. Eh, mm. Och byta ut eh, Greken. Karagonis som jag tyckte varit ganska bra och som är en bra det är en sån spelare som på ett sätt jag skulle kunna tycka att de kunde haft kvar på plan för, mm. de... för han känns som en spelare som kan spela men man mindre då vill man väl ha Karagonis på plan men så, ja jo Det han är ju kan låna hålla hålla med om. rutinerad och lite rivig på mitten och så mm. sen vill man ju kanske Jolly han vill fortfarande ha lite offensiv så du där från är kvar Daff och eh, Ruiz till exempel. Eh, alltså gre grejen är att alternativet hade ju varit att byta, byta ut Roda Ega igen och alla, alla kanske inte tagit så positivt på det. Nej, det var väl det kanske. Mm. Tyvärr. <laughs> ja. Men det var kul för Sebastian Larsson. Verkligen. Att han tyckte att de vinner, vinner tre mål. Mm. Och tre olika målskyttar. Så, ja. Sen jag gjorde mål trots att han mm. inte var bra för det var han inte. Jag tyckte inte han hade gjort en bra match. Men så fick han till ett, ett, ett riktigt bra mål där. Men mm. i övrigt så tycker jag inte om det. Bra. Kan det vara att han får igång självförtroendet lite efter detta? då, så Man får se där. Han, han var ju grym förra gången. Mm, det kan då, det kan vara så. Det, är, det är så att se. Men det är inte helt omöjligt att en sån här match mm. kan tippa över självförtroendet och rätt sida för en sån spelare. Mm. Ja, vi lämnar nog dem till sitt öde och går till ja, återigen en ganska väntad 1-1 match ändå eller ja, kanske 0-0 egentligen West Ham Stoke blev 1-1 i alla fall Ja, det var härlig match att se på mycket fysik mycket inlägg grötigt som få väldigt fin Hörnbären som går Stoke-ledningen Eh men sedan kommer ju de ut som ett annat lag än oh. eh, det West Ham Vad är inte det här? Vad är inte det här? Det är sjukt god brittisk höstmatch utan ett rike. Mm. Jo, men det oh. kändes bra att man var på måndag också så mm. sent eljus el lite så ruggigt i luften Inget inte regnfrisom men det det kändes bättre att det var utan det. Ja, Och det är liksom så säga West Ham klassisk lag, Stoke klassisk lag. Ultra ja, det, brittiskt. Det, det, det är väldigt bra Just det, som sagt, måndag också. Man har gått till jobbet och är ganska trött på skiten. Och så kommer man hem och så ska man iväg och se på fotboll. och Sen blir det blir liksom... En, det är, man får ja, en ganska tuff, hård fysisk match. Inget jävla glam. Man kan få ett, ett, ett resultat. Man kan inte vara helt nöjd, men man älskar det ändå när man går hem på. Det. Mm. Mm. Men det var... Ja, så säga, den Hörnvarianter hörn Måste man ju slå ett slag för Det är ju fantastiskt när Man ser att det här är ett jättetydligt tänk eh, med, Och den Det är väl Charlie Adam Som screenar en spelare va? Mm. Eh, Så att Wolters eh, Kommer helt, helt Fri, lite hö högt upp i straffaråret och kan sätta dit bollen eh, Och det är ja, jäkligt, jäkligt Häftigt det är ju som, det är en sån sak som. Fast det är också en som sitter här, som den lekman man är. Eh, jag, tänk, jag tänker ju att om jag skulle träna skulle jag ha jättemånga häftiga varianter. För det är ju skit att ha varianter. Och så. Så funkar det kanske inte alltid Man har ju själva varianter Fast de behöver inte vara så jävla flärdfulla Det handlar om att ja, vi ska slå bollen på den här ytan Och där ska det komma spelare Inte att om mm. ja, ni två ska springa dit Så lurar ni dem två Så ska den här blocken snubba Och sen ska vi klacka bollen till dig så gör du mål mm. eh, Så som man själv I huvudet är det fantastiskt Det blir mål varje gång Men mm. det kommer funka en gång på tusen Vilket den här troligtvis gör också mm. Ja exakt Det är det blir lite japansk fotbollsmanga annars där, med att man ska Exakt. tänka ut tusen steg för det. Ja. Eh, det är ju inte så mycket att säga om det här. West Ham hänger på, i alla fall fick en poäng. De kunde ju. Om de vunnit så skulle de varit uppe på en femte plats. Eh, mm. Vilket skulle varit sjukt häftigt också, såklart. Men de hänger ju på bra det. Nu går de ju in i ett helvetet schema dock Det är det som är det jobbiga Det är borta mot Tottenham, borta mot United Hemma mot Chelsea Hemma mot Liverpool, borta mot West Bromwich Och hemma mot Everton Det är, mm. det är inte roligt alltså det, Sen kommer de säkert ta en liten poäng För så bra kanske de är Men det är ju verkligen ett Eldop Ja, det, det är ju ingen Rolig sits att gå in i det nej. Verkligen inte Ja, får man poäng får man vara glad Ja God jul i fall mm. Ja mot Chelsea ska bli spännande att se där Det är ju lite gött derby också Ja över Tottenham Ja jo det är klart Jag har fått jag för vet. mig att West Ham och Chelsea Tycker mer illa om man har där än Det Tottenham kanske gör. Det där illar jag antingen för jag har olika koll på Men det kan jag tänka mig att de gör Tottenham känns lite Det är Arsenal-Tottenham Mm. Bösten, Jag försöker bara komma ihåg i Hooligans, för att slåss de mot Chelsea vid något tillfälle I början av filmen Ja just det, Jag är, det. är det när de kör med kreditkortet på tänderna också? Ja Ja. Skitsamma, se Hooligans, den är skitbra film mm. <laughs> Men Liabood Ser en lite otippad det, Ja, fast han är med mig i Green, ah, Green... Street Hooligans var det jag tänkte på nu. Det, du tänkte på det, äh. att det finns en som heter bara Hooligans. Ja, just det. Ja, det gör de ju inte just det. Men de slåss ju med Chelsea där också i början. Ja, men det, det gör de ju i, i Elia Wood-filmen. Det är där de slåss i början. Mm. -hmm. mm. Det finns ju en ett, ett datorspel som heter Hooligans Storm Hooligans Euro. Det <laughs> sämsta uh, datorspel någonsin typ. Så vad man ville, när jag spelar när jag spelar det så satan vad jag ville att det skulle vara bra men det är ju inte bra. <laughs> jag tror jag kommer Epic PC gå och ge typ så här, 10 typ av ja. ja, 100. Ja, men det är bara <laughs> jag, jag har testat det det är bara det är bara så dåligt så det, det, idén verkar ju häftig framförallt för en polungt 12-åring. Ja, Pre till Men där man tyckte var lite häftigt var lite valt men Yeah. Så ingen miss Ja verkligen Ja Jag kan bara börja tänka på andra dåliga spel Så jag tänker bara på Postal 2 Men ja. Som för övrigt finns på ny Steam Edition Tydligen nu såg jag Bara såg Ja Ja det vill jag det vi ämne där Ja det var väl det vi hade om Premier League för idag Mm Mm och Per, börjar man att avrunda helt enkelt? Ja, man kan alltid efter detta gå in på Twitter och börja följa Liverpool Sweden, twitter.com slash och mm. även följa oss på Svenska Fans uh, ja, antingen gå in via Svenska Fans eller liverpoolsweden.se. Så är det med det? Mm. så är det med det. Mm. Och Robin ja eh, Jag satt och tittade på Julbord Vilket man kan börja äta snart Det börjar bli lite pepp på det faktiskt det var, Jag satt och tittade på sådana här ja, Det finns 17 grader goda Kurvar och annat mm. Det är inte fel För oss som äter kött Det är inte någonting för dig Per Nej. Det finns det vegetariska julbord som är bra Det finns det Kanske jag skulle testa för att eh, vara lite solidarisk. Får mm. du blogga om det? Ska en blogg om det. <laughs> Skriv en blogg. <laughs> Nej. Eh, men alltså se jag fram emot nästa helg. Lite tråkigt att Chelsea City och Tottenham West Ham eh, går samtidigt. På mm. de, de båda matcherna skulle jag gärna vilja se. sett. Men eh, det kan nog bli en bra söndag där med lite skåns i Liverpool och sen känns det sitter som jag kommer välja för ett hotten avgöster tror jag så att ja, peng money mm. så är det yeah. ja, jag kommer ju ladda upp mig och köra tre streams på tre olika skärmar där tror jag det blir nog bra och så har mitt internet klarat, det klarar knappt av Skype just nu så vi, jag vet inte vad riktigt vad det är för fel men, men så kan det gå. Jag tycker att jag tipsar om New Star Soccer då, som vi pratade lite om i början. Fantastiskt beroendeframkallande spel där du gör din egen spelare och gör en karriär då både genom att göra mål och vid sidan om planen där du då kan ja, skaffa och sånt här. finns på i mobilen, väldigt beroendeframkallande som Robin då har märkt det äh, finns ju även på datorn och jag kommer ju på att jag har ju faktiskt det på datorn också så jag tänkte spela där, då är lite mer funktioner eh, och man kan spela lite mer av matcherna eh, jag vet faktiskt inte, och jag tror nästan mobilspelet är eller jag vet inte vad som är bäst i hjärtan det är ju det är lite mer runt omkring funktioner på datorn som sagt men mobilspelet är ju lite enklare och nästan väldigt bra koncept för mobilen känns som de har hittat eller håller du med Robin? jag har inte testat på datorn så... nej men på mobilen igen, tänkte så. jag rent att, det, att det, funkar det, är bra. Bra liksom. det funkar bra. Gör det funkar bra, vi får se. Ja, om jag ska testa på datorn. Men jag, nej, jag, jag tycker det är bra. Jag har gått från eh, via Huddersfield till Chelsea till Barcelona till Sevilla. Det håller på att köra nu. Mm. Ja, min spelare är fast i Walsall och just nu. <laughs> Fortfarande <laughs> där jag gör två mål varje match och släpper, vi släpper ändå in tre det är, så kan det gå icke att mål så nej, det är det inte, det går ganska bra nu faktiskt vi är på väg upp, vi se vi möter Millwall i veckan röda ränderna går aldrig nej, så är det vi vann över MK Don, så det är det ju alltid gött ja, det är bra, sätter in satellitstaden ja, så är det <laughs> ja, jag hoppas alla förstod den referensen Nu så tackar vi för oss Ni får dig att så hörs vi igen nästa vecka De är inte ens gula och röda. Det är inte det de Ja, de, har, de är gul Ja, de har röda ställ i ja, De är röda De är väl bara röda, röda svarta, jag. Ja, det kanske de är Jag, jag tror ursäkt. det är rött och gult ställe som jag har röpat, Men det är, Nej, det är skitsamma Det är med Och färger vi är färgblinda på alla sätt och vis, helt enkelt. Så är det. Ja, tack och hej.